La la la la la la la la la la la la magamma Visel magam a leteste, visel magam. magam a magam. Visel magam a leteste, visel magam. Visel magam a leteste, a leteste, visel Ezernyi véglet közül a köztest Viszem hogy csak a csokonai mi áll összes Ott ez az ágyam, ahova fekszem Elviszem a albokának egy-két régi viszem, a barnát, viszem a szőkét, Viszem a felhalmozott kapcsolati tükét Ezt is elviszem magammal Viszem magammal, ha lehet Ezt is elviszem magammal Viszem a tutit, viszem a ganyit Viszem az otthonkában, úgy szeretem nagyit Ez ennyi némán, adbincet évet Elviszem magamal a szentedrei évet Viszem a bölcsit, viszem a temetőt Viszem a csokoládi, barna, bőrű szeretőt Kicsit a nyarat, kicsit a telet Viszem a mindörökké, mozga, mozga terem Ezt is elviszem magammal Viszem magammal Ezt is elviszem magammal a titkát, tanjuk a Elviszem magammal a mecsket, meg a paranyát, viszem a parcsit, viszem a karcsit, elviszem kenesét, kezdte a kezdtejék a palcsit. Viszek egy búval, bevettet földet, viszem a pirosat, a fehérat, a zöldet, elviszem ezt is, elviszem azt is, viszem a jó fiú, de elviszem a paszt is. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, magam ma. lehet ezt is elviszem magammal, viszem magammal, magam ma. lehet ezt is elviszem magammal.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 Elhiszem minden igaz magyar ember álmát Viszek egy csantig, lelakott testet Viszont az nem kérdés, hogy Buda helyet vester Viszek egy szívek, viszek egy máját Viszek egy kívülbelül lakatatlan táját Na már hogy úgy van, ahogy ne sejtem még egy másik de zesz, hogy kikutcsálják, egy csúnya, a mi se leges, leges, leges, leges, mi tudja lesz hogy -e, a föl. Itt nem is, elvizem lazát. Elvizem on a mi se a bűntet, a se a fodmecs, mi se van, mi se van, mi se van, mi se mi mi Set Tudás FM hallgatók. Megérkezett Bodon György a stúdióba. Vele fogok beszélgetni az elkövetkezendő néhány percben. Terveink szerint 6 óráig, és rengeteg tehén dalt is fogunk a beszélgetés közben is hallani. Köszöntelek a stúdióban felajánlottat, hogy tegeződjünk. Nagyon kedves vagy ez. Szia Csenge. Elnézést kérek a hallgatóktól a tenapi dolog miatt, hogy nem értem ide, el elbeszéltünk egymás mellett, de itt vagyok most, bocsánat. Igen, pótoljuk mindent, és mindenről szó esik, amiről tegnap is szó esett volna. Kérlek, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan kerültél te a kistehén zenekar mellé. Azért most már elég régóta ö, menedzseled őket. Bár a produceri estről, amit tartottatok ott, az derült ki, hogy te nem nagyon szereted ezt a menedzser szót. Igen, akkor először ezzel kezdeném, hogy azt szoktam mondani, mert ez a zenei világ egy eléggé komolytalan, de vicces világ, de látom így kívülről közgazdászként. És nem szerintem az ilyen komoly megfogalmazásokat, hogy menedzserség. Ezért szoktam azt mondani, hogy előttük vágom a sást és utána gerebjézek. Tehát én gyakorlatilag az én két hangszerem a sásvágó és a gerebje. Ez egész történet nagyon érdekesen kezdődött. Gyakorlatilag sokan szóltak azt mondani, hogy mindennek oka van, hogy mikor találkozik valaki valakivel. Nekem régen volt egy blogom, amit nagyon szerettek. És uh, egyszer. Ezzel témával jön. foglalkozom? Nem, abszolút nem. Ja. Sőt, az egész uh, kisten is egy ilyen hobbi jellegként indult. És uh, hát egy beszélgetésre összehoztak rajongók Lacival. Nem is értem, hogy hogyan, talán egyszer voltam egy koncerten, vagy egy-két koncerten, és uh, talán összebarátkoztam ott egy-két emberrel, és akkor akik olvasták a blogomat, amelyekre már nincsen, a nyugodt le lehet mondani. <síthat> És akkor hát leültünk laci beszélgetni, négy órát beszélgettünk, a harmadik óra után elkezdett engem győzködni, hogy, hogy hogyan leszek ilyen a zenekar menedzser, és én mondtam, hogy hát kizárt se. Hogy hát ez abszolút nem érdekel. Akkor nem volt nekik senki, vagy volt, csak ezzel nem voltak megelégedve? Nem kell itt neveket mondani természetesen? A zenekar életében több hullámvölgy és hegy volt. Akkor éppen egy, szerintem egy olyan megcsömörlés volt, amikor valóban tovább kellett menni, és laci a gondolkodásom tetszett, és azt gondolom, hogy tényleg hogy gyakorlatilag egymás gondolataiból éltünk azon a megbeszélésen, és nagyon könnyen jöttek a gondolatok. És akkor én, én mondtam, hogy ezt nem szeretném csinálni, nincs időm és kedvem sem hozzá, és akkor annyit kért tőlem, hogy, hogy legalább nézzem át, hogy mi történnek, és akkor belenéztem, egy-két dolgot javasoltam, és hát ez annyira földűjítette ott a, a, a szúnyadó viszonyokat, hogy <gül> aztán végül is hirtelen egy váltás lett a történetben. És akkor már nem tettem meg viszont ezt Lacival sem, aki egy nagyon érzékeny ember, hogy januártól kezdve akkor átvettem a, a, az ő segítségét és akkor gyorsan rengeteg, rengeteg feladatunk volt, tehát új zenekart kell találni gyakorlatlag január közepére, e, még már koncertjeink voltak, áprilisban kiadtunk egy új lemezte lemezszerzést kellett kötni, ami szerint a mai napig legendás lemezszerződés, e, szóval rengeteg dolgot kellett akkor csinálni. Az új zenekartagok, ők így ajánlás útján és ismerettségi körből üm, lettek, vagy jöttek, vagy milyen meghallgatásokat tartottatok, és lehetett hát jelentkezni kvázi egy hirdetésre, vagy nem is tudom. Ez a zenei életi nagyon érdekes történet, mert itt nagyon sok érzelem van a művészekben, és nagyon sokszor nem is igazán a, a gazdasági szempontok szerint döntenek el, inkább érzésben. Egy zenekar akkor jó, így most azt gondolom, nagy okosan, <gül> akkor jó, hogyha van az emberek köz valamilyen kohézió, valami barátság. Ezek a, a a zenészek ismerték egymást a zeneiben, ha hallottak egymást, elismerték egymást, néha jemeltek is együtt, tehát összeállták és valamit itt engedtek együtt. Illetve, <coughs> mivel a régi zenekar a melankólikus részét a Laci gondolkodásnak nem annyira kedvelte, ezért Laci már másféle is kezdett nézelődni, és akkor ezekkel a zenészekkel elkezdett dolgozni Melankólikus nevezetet. Mi akkor volt egy ilyen lakodalmas örömködés, és akkor nem fér bele a melankolikus, akkor nem nagyon szerették, és akkor ezért uh, kialakult egy ilyen érdeklődés. És akkor miután egy váltás volt, elkezdünk komolyban beszélgetni, de hát ez egy iszonyatos munka volt. Tehát most már látom így két-két és fél-három évvel később így visszagondol arra pillanatra, hogy amikor először megláttam mindazt, hogy először találkoztam a zenekarra akkor, és hát amit ott tehát azt utat, hogy bejártunk az elmúlt két-két és fél évben, az egyszerűen értozatos volt. Még ebben a három évben, vagy kérdésvé három évben, amiről most beszélünk, még volt egy másik menedzsés, mert egy év után én egyszer elfáradtam, és ö, úgy gondoltam, hogy nekem másik irányom van, és hát nagyon rendes ember voltak majd, akivel dolgoztam, és akkor neki átadtam a, a feladatokat, és akkor vitte is a dolgokat, de aztán egy év uram hogy hogy, hogy, hogy térjek már vissza, mert szükség lenne az előre. Október 17-én tartottatok egy ilyen produceri és zenekari estet Budapesten, az Ötkertben szerintem elmondhatjuk. <gül> Tulajdonképpen fogalom tisztázások és mindenféle félreértés, tisztázás történt ott, amire egyébként szerintem is nagyon nagy szükség volt, tehát ezt nagyon jól megéreztétek, hogy ezután a Kistehén, ugye Kistehén tánczenekar néven futott, hogyha jól Értem, és jól gondolom, 2009 előtt ez a történet. És utána a váltás következménye lett, gondolom, hogy lecsíptétek ezt a tánczenekart a végéről, és már csak kis tehén maradt. Az egész dolog azért volt nagyon fontos, és megint hagymények vissza a váltás időszakára, mert sokkal könnyebb valamit újra előnyítani, és azt mondani, hogy ez hát egész más, egy ki van festve az étterem, és gyertek új szakács van nincsen egy régen üzemelő, akár éttermet elítetni az emberekkel, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit történik, ez egy ez, ez nagyon fontos volt. És az elmúlt, ugye a, a zenekar 10 éves, az elmúlt 7 esztendőben, az elmúlt hét esztendőben nagyon sok sikert éltek meg együtt a, a fiúk együtt, volt kb. 20, -20 már, aki a Kis eddig játszott, és mindenki azt gondolom hozzátette ez egész történethez. Az embereknek ezért kialakult egy véleménye a Kis Tehén arról. Ugyanakkor a váltás, ugye a, a nevezük így Brennek, erről majd külön, majd később, ha lehet, akkor majd beszélnék, következtében ezt az át kell struktúrálni, tehát ez egy, most maradjak ilyen közgazdás gondolkodású, tehát a struktúrai szerkezetekben gondolkozva. Köszönöm, hogy most solyogsz, így nem látják a hallgatók, de, de érted. Szóval, <gül> so, well, uh, tehát egyszerűen talpra kellett állni, mert az emberek egyszerűen nem értették, uh, fogalmuk se volt, mi egy váltáson, egy zenéi váltáson, és a Laci Mát akart menni, ugye nem akart ezt az örömködős bolondozást, hanem komoly dolgot szeretett volna, és, és egyszerűen valamit ezzel tenni kellett, és egyszerűen bárhova elmentünk, ilyen káosz volt, mint ahogy te is mondtad, hogy a tánczenekar, és ezt még tudnám fokozni Little Cow külföldön, vagy, vagy volt még, hát mi sokféle név, amit így, így használtak, és akkor ezt így eltudtam, Lacival, val ezt megértettem, hogy ez nem egy helyes irány, szerencsére ezt, ezt ő is már így érezte, volt egy, egy lázló projekt, amit megindultunk külföldön, amit gyakorlatilag egy, egy, a kis tehénnek egy angol része, gondolod, erről is megbeszéltünk később. És hát amikor én eladom ezeket a, a, a terméket, nevezük terméknek, tehát a kis tehénnek a, a művei. Ezt ők biztos nem szeretik egyébként, hogy termékként tekintesz a zenekarra, de nyilván szakmailag így kell gondolkodni ilyen ügyben is. Igen, ez benne volt egyet a prezentációban, esetleg, hogyha majd ki lehet tenni majd a honlapra, hogy hol lehet ezt elérni. Én azt gondolnám, hogy talán érdekes ezt megnézni, hogy hogyan látja egy zenész és illetve menedzser magát a történet. Van egy, egy pont, egy ilyen slide benne. Amikor egy, egy művész az érzelmét viszi bele, a saját lelki állapotát, gondolkodását, tanulmányait, tapasztalatát, és minden érzését, akkor ezt nem lehet egy brendként kezelni egy külső közgazdásznál. Én ezt teljesen megértem, és ezt nem is szabad nekem, hogyha ha, ha így beszélnénk. Ugyanakkor ez mégiscsak közgazdászolva egy termék, amit el kell tudni adni. Ugyan célcsoportok, és ugyan szakszolgat kell használni, mint bármi más. Tehát ez egy roppan nehéz dolog ezt megtalálni, épp ezért, bár Laci kérte többször, hogy a kisdennej ebben a konspirációban használjuk, nekem viszont ez a nyelvezet, amivel dolgozik el. Tehát ez az egész este ez arról szólt, hogy csináltunk egy arcszat felvarást egy új logóval, új ö, grafikai megjelenítéssel, új lemez fog kijönni, és erre ö, ö, hoztuk fel az egészet. Miután minden egyes ö, médiummal külön kapcsolva voltam, illetve a, a különböző koncertszervezőkkel, egyszerűen direktben eljött az idő, hogy, hogy megmutassuk magunkat, és egyszerűen tisztázzuk azt, hogy a zenekar neve... Olyan jó, hogy említetted a célközönséget, mert erre mindenképpen ki akartam térni, hogy mit tapasztaltok ti, hogy a kistehén tehén Tán zenekar közönsége mennyire maradt meg, és mennyire cserélődött le egyébként így a Kistehén-Zenekar <tos> rajongói tábora, és ez mennyire jó? Nem tudom, hogy, hogy ilyen dolgokra gondoltatok el, tehát hogy egy a rajongókkal és a, a hallgató közönséggel mi fog történni, vagy hogyan fognak ők átalakulni? Ez egy roppan nehéz kérdés, mert olyat nem lehet mondani, hogy mi azt terveztük, hogy valami megváltozik. Ugyanakkor egy másik stílusba ment át a zenekar, valaki ezt szerette, valaki a régit nem szerette, és most ezt szereti. És Mint ahogy egy, egy előttem van két víz, egy buborékos és egy mentes, gyakorlatilag ebben is döntés kéne hoznom, hogy melyiket választom. De lehet, hogy holnap a másikat fogom választani. Nekünk nem ez volt a célunk igazán, mi szerettük volna minőség felé elvinni, és abban bízva, hogy az a réteg, aki értünk, majd dobog, vagy egyszerűen érdeklődik, az meg fog érteni a kezdeményezéseinket, és elragadja magával a zene. Mind a mellett pedig, ugye, mivel januárban történt az a nevezőkügy váltás, és ugye rengeteg feladat volt előttünk, így hát nekünk, nevezőkügy sietnünk is kellett azzal, hogy megmutassuk magunkat, hogy élünk és virulunk és hogy boldogok vagyunk. És egyszerűen nekem nagyon-nagyon jó élmény volt az, hogy az egyik közösségi e, szájtunkon e, azt írták, hogy egyszer látszik az, hogy, hogy, hogy szeretik az embereket, a zenészek egymást. és e, e, e, ez, e, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, ugye erről beszéltem kohézióra. És akkor még azt még hagyd tegyem még hozzá a célcsoport a kapcsolatban, hogy e, változott egyébként a, a hallgatóinknak a... A közösséghez érezzük. Egyrészt ugye van két-három programunk erről majd talán beszélünk Igen. és benne volt abban a prezentációban, de hogy intellektuálisabbak lettek a, a, a látogatóink. Mi olyan elemekkel próbálkozunk persze, ami a fiatoknak az érdeklődését érdekelheti őket, tehát minden az elektronikai zene világa, és ugye új tagok érkeztek a zenekarban, és talán akkor itt el is mondanám egyébként, hogy szerintem én most beszélek ugye a de talán nem baj, hogyha elmondom, hogy kiből áll a zenekar azért, mert hogy gyakorlatilag őket képvisel, és én most az ő munkásságokról beszélgetek vele. Tehát a, ugye a, a, a kollárlaci, Laci, Kollár László, Bújdos János, Vajdovic, Árpi, Jancsovics Máté, Demetszki Benedek és a kollák lemez Gergőről van szó. Ebben a felállásban 20 évesek vannak hárman, és hogy gyakorlatilag az ő vidámságukkal, tudásukkal, szakmai terükkel egy olyan közeget érintenek meg, amivel egyrészt frissen tartja a kisteinek a gondolkodását, zenei világát, másrészt pedig ők is hozzátesznek olyanokat, amivel gyakorlatilag még érdekesebbé válik maga a világ. Tehát válaszolva, még egyszer összefoglalva röviden, tehát változott igen, a melankolikus Programunknál idősebbek kezdtek el jönni, míg a, a, a rendes rock koncertjeinken pedig abszolút érezhető a fiatalos lendület. Akkor térjünk is rá ezekre a különféle programokra, hiszen ma este is az egyik fajta koncertet hallhatják a rajongók a Hunnia Art Bistróban este 9-től. Kistehén minimál koncert lesz, akkor talán kezdjük ezzel, hogy mi vár rájuk ma este. Igen, tehát megint a közgazdász oldalmat hagyjam emelni egy pillanatra. Van egy zenekar, aminek van körülbelül 150-200 remekdala az elmúlt 10 esztendőben egy felhalmozódott. Ezt hát egy, egy, egy koncert ezt nem lehet előadni, tehát ez, ez most vagy az enyészetnek lesznek majd de a, a sorsán, és akkor. Hát vannak olyan helyek, amiket mi nem akartunk kihagyni, tehát vannak kisebb helyek, ahol nem tudunk megjelenni nagy koncerttel, mert egyszerűen nincsen értelem viszont, hogy meg szomorúak miatt, hogy mi nem tudunk ott megjelenni, hiszen egy olyan közeg és abszolút ill illő lenne. És ezért Laci kezdeményezésére volt egy, egy minimál formáció, ami három ö, zenészből áll, két ö, gitárból és illetve egy bőgőből, tehát nem is baszos hanem bőgőből. És a kis tehén repertoárja az az, hogy a, mind a melankolikusabb dalok, mint pedig a, a jelen dalai, vagy akár múltnak a, a, a dalai is megszólalnak. Egyszerűen ez, ez, ez, ezek hihetetlen hangulatosak, már csak az is hogy ezek kis helyek. Tehát gyakorlatilag, hogyha ha megérkezik 30-50 ember, akkor is telt házon is iszonyatos hangulat. És, nagyon, és ezt nagyon-nagyon szeretjük. Rengeteget oda zenészeknek egyébként, akik ugye beszéltünk róla, hogy emocionálisan rendkívül módon érintettek. Tehát ezt a visszacsatolását, hogy megnézitek a, a Facebook oldalunkat, ott éppen azt hiszem az utolsó előtti bejegyzés egy, egy, egy szurkoló, vagy rajongó által kitett vagy felvett felvételnek a, a, a képét láthatjátok. És egyszerűen ott énekelnek az emberek, és boldogok, és egyszerűen mindenki nagyon-nagyon örül. És ezért akkor a, a bár is. Tehát ez a minimál formáció, ami, ami egy nagyon érdekes, szerintem új kezdeményezés. Egy, úgy kell képzelni, mint hogyha Cobain kiülne és gitározna. Jó, akkor van a másik formáció, amiről már beszéltünk, ez volt a Melankó program. Ez egy teljesen más gondolkodású zene, sokkal művészébb, sokkal elgondolkoztatóbb finom, mécseses üldög üldögélős, ezt kiegészítettük, még ezt a programot különböző felolvasókkal, és egy gyakorlatilag egy színházi estet készítünk, és itt is rendkívül jó dalok vannak, egyébként az Egy Ember a Fán című albumnak a zenéjével foglalkozik leginkább ez a, ez a program. És akkor van a harmadik, ez pedig ugye nevezői Dinamónak, amit viszont kifejezetten ez a, ez a a fő programunk. Ez fesztiválokon, nagy klubokon, egyetemi színpadokon szóltuk előadni. Ebben aztán minden van. Tehát itt, itt elsősorban az ugrálás, és élmények, bizsergés, vadulás, és összen... szerintem nagyon jó, de hát persze mondjuk érintett vagyok, de hozzáteszem, hogy ha most a őszinte szeretnék lenni, nekem akkor is tetszenem. Én nem azért csinálom ezt, mert ilyen hihetetlen ambíciókra török, hogy én a kis ennek a menedzser lehetek, hanem szerintem ez egy rendkívül értékes termék. Erzekről a, a koncertprogramokról esett szó a produceri esten is, viszont ahogy görgettem lefelé a Facebook oldalatokon, találtam egy olyat, ami november másodikán volt, egy retro, kis tehén retro koncert. Ezzel mi a helyzet? Ez hogyan illett bele a képbe, illetve mi volt itt? Hát hogyha most így magunk között beszélgetünk... Ez egy egész véletlen ötlet által vezérelt dolog volt. Ugye azt már előbb elmondtam, hogy, hogy van egy 200 szám, ami gyakorlatilag a kis életében van, és ezeket próbálom, próbáljuk selektálni, hogy mit játszunk, mit nem. Hogyha ha most eljátszunk azzal, hogy bármely kedves rádióhallgató, egy menedzser, akkor mit tenne? hogy a legújabb számokat játszaná, vagy a legrégebbieket, és hát biztos, hogy mindenki arra a döntése hozna, hogy ezt is, azt is, vagy valamilyen szinten szerett Ez így utólag egy okoskodásnak tűnik. Az egész igazság az volt, hogy mi lefoglaltunk egy lemezben koncertet, hogy ezeket nagyjából egy-két-három hónapon meg kell tenni, tehát már most tudom, hogy mi lesz nagyjából január-februárban és uh, ugye egy ívet kell rajzolnom, hogy hova akarom betenni, hogy ne játszunk egymás után, de Budapestet olyan sokszor uh, ne rohangászunk keletre nyugatra, állandóan, tehát itt mindenféle szemponton meg kell felelni. És akkor meg volt az, hogy november 16-án fölépünk valahol, és uh, november ára pedig egy másik valahol. Uh -huh. De annyira közel volt ez a két dátum, hogy, uh, hogy kellett fel megoldást találni arra, hogy ez mégis valami különböző legyen. És, uh, és miután eh, november 16-ra terveztük akkor a koncertünket, hát mit lehet előtte két héttel adni, hát az egyszerűen <gül> tényleg. És akkor kitaláltam azt, hogy, hogy hát ott vannak a régi számok, hát, és annyira meg rásul tényleg itt, amikor itt emlegetik ezeket a régi számokat, már indulatokat gerjesztünk, miközben hát nincs itt indulat, egyszerűen az élet ilyen, az világ fejlődik, hát változik, és hát ezek jó dalok voltak, hát, és a kis telyén, jogosultság ezeket játszani, hát mi ne ezeket. És hát az emberek ugyanis szerették, akár mondták, hogy egy célcsoport frissítése volt, vagy nem tudhattak, az régen szerette ezeket a dalokat, két éve nem halottak meg. vagy éve is És akkor ezért remek ötletnek tűnt, és egyszerűen egy hihetetlen jó koncert lett, és mindenki boldog volt, a kluptulajdonostól kezdve, a szurkolókon, vagy rajongókon keresztül, a zenészeken is, és mindenki boldog volt. Te egyébként menedzserként mennyire szólsz bele a zenekar életébe, Már mint. Mennyire szabod meg például, hogy mondjuk mit nyilatkozhatnak és mit nem? Hú, ez nagyon nehéz. Ez, ez egy másik roppan nehéz történet, mert mint mondtam, a zenészek emocionális gondolkodásúak, tehát iszonyóvatosan kell velükkel beszélni, egészen másik gondolkoznak, mint az bárki gondolná. Tehát nagyon sok olyan dolog, ami egy, egy, egy, egy utcai halandónak, ez teljesen nyilvánvaló a zenész, egész a más lett benne, ugyanakkor hihetetlen gondolkodása az, amit ő éppen tud. Amikor mondtam azt, hogy a találkozásunk a Lacival egy riport kapcsán volt, nevezzük riportnak, kicsit nagyképűen, tehát beszélgetés volt inkább, akkor egymás után tényleg egymás nevezük itt szájából vettük ki a szavakat, mert tényleg hihetelen volt, párhuzamosan hallgatném egymás gondolatait. Ez mára már változott, tehát most már sokkal több konfliktusunk van, de ezek nem személyi konfliktusok, hanem inkább szakmai konfliktusok. Egyre több dolgot merek magamnak, és egyre többször Laci viszont ezt nem így szeretné. Ugyanakkor ezt nekem tudnom kell, hogy egy menedzsernek hol van a helye, és ez a Lacinak az élete, életműve, tehát nekem ezt kell szolgálnom, tehát az utolsó szó mindig a Laci. Ugyanakkor tudom azt, hogy ha éppen olyan jó kedve van, vagy tehát jobb időszaka van, akkor mint a falat vágyik arra, hogy mondjam neki éppen a véleményemet. De ez egy egészen speciális nyelvezet, amit a zenészek egymás között élveznek és használnak. Ebbe egy kívülállónak a gondolkodását belevinni ők ezt nem értik, nem, tehát ezt óvatosan kell igazán kezelni. Ettől függetlenül, amikor idejöttem, ugye egyrészt a meg, hogy, hogy elnézést kérve tőletek és a hallgatóktól, hogy nem őt hallgatjátok, hanem mondjuk egy unalmas menedzsert, de hogy, hogy egyszerűen most is próbálnak a, a fiúk. És egyszer megbeszéltük azt, hogy, hogy ugye hoztam dalokat az új lemező, hiszen arról majd beszélni fogunk, hogy mely dalokat javasolnám én, esetleg már kiadjuk, hiszen itt is a stratégia szerint dolgozunk, hogy mi hogy fog majd kijönni. Tehát ezeket átbeszéljük, nagyon munkakapcsolatunk van, de... de de azért meg kell hagyni, egy felnőtt férfiakról van szó, meg kell hagyni az önálló gondolkodásokat. És azt kell mondjam egyébként, nem is biztos, hogy az a helyes, hogyha egy menedzser ezt, ezt irányítja. Menjenek, ahogy akarnak, aztán utána majd, ugye előttük kell várni a sás, utána kell gerevézni, tehát de. gyakorlatilag így. Rendben, ha már említetted az új lemezt, illetve az új dalokat, akkor most a te javaslatodra meghallgatunk kettőt, mégpedig a 9-es és a 10-es számot. A 9-es a Hagyjatok aludni címre hallgat, a 10-es pedig a Szimpatizánsok címet kapta, most ez következik itt nálunk a Tudás Femen, utána pedig jövünk vissza, és tovább folytatom a beszélgetést Bodon Gyurival, a Kis zenekar menedzserével. Leállítom a forgalmat az utcán És ráfekszem a záróvonalra, Nem fogadok több üzenetet Csak megyek tudjátok, onnan Jobban néztem tegnap ki, mint máma Mi az a szíva, lakó buborék a számba Vizket viszket, viszket, tev akarom aludni kéne Mi az a csúnya, sebb a szívemen Írtelen kapott belém a szerelem Viszket, viszket, viszket, te akarom aludni kell. Már szokának nézem, viszket, viszket, viszket, akarom, szeretni kéne. Sárga festék folyik le a majomon, egy éken, éjszaka a ötönyöke Viszket, viszket, viszket, te akarom, szeretem kell. Mi a szív alakú buborék a, a számból Viszket, viszket, viszket el akarom aludni kéne Félek ahol megérint a szerelem lila folnő Majd a fejemen viszket, viszket, viszket el akarom aludni kéne. aztok Tudás FM hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Bodon Györgyel továbbra is a Kistehén zenekar menedzserével. György vagy Gyuri, hogy legyen? Ahogy oh, jó eset. Nem beszéltük meg. Minden másról beszélgettünk itt a zene alatt, de erről nem. Ti is kérdezhettek Gyuritól, hogyha szeretnétek www.facebook.com per itt készítettem róla egy képet, ahogyan szoktunk a vendégeinkről, és az alá várjuk a kérdéseket. És hogyha már ilyen fejek voltatok, és te és a zenekar is természetesen, hogy megengedtétek, hogy ezt a két dalt már is meghallgathassuk itt nálunk, akkor beszéljünk ennek kapcsán egy kicsit az új lemezről, mit lehet erről tudni, ami publikus információ. Nos, hát na, hagyj, menjek vissza egy pillanatra a, a szünetig, mert itt előbb beszélgettünk, a szabad egy picit kijátszani ezt a részét, hogy Csengé megkérdezte, hogy, hogy mennyire jó ez a menedzseri szakma. Én azt gondolnám, és ezt javaslom mindenkinek, hogyha egy pillanatig is elgondolkozik be a zenei menedzserésen, abban a pillanatban menjen el futni, mozogjon valamit, és ez verje ki a fejéből, mert ez nem annyira <gül> látványos és színes, mint ahogy ez így kívülről tűnik. Illetve a... látványos és színes, csak nem kifizetődő, azt mondtad. Igen, nem is jó, akkor igen, ezt is mondtam, de nem is igaz anyagi oldalok közelteni meg, hanem egy iszonyú mennyiségű munka van benne, és egyszerűen ahhoz, hogy egy, egy utolsó pillanatban kezedben tartsál egy, egy, egy CD-t, ez, ez nem, nem lehet elmondani, mennyi munka van benne. Amikor zenészek arról beszélnek, hogy kérlek benneteket, hogy szeretettel adtuk ezt a lemeznek, ne töltsétek le, és nem másoljátok máshonnan le. Én most ezt itt bentről látom, hogy egyszerűen valami olyan irdatlan mennyiségű meló ez, hogy, hogy egyszerűen hát évek volna benne, hogy valaki tényleg el tudjon gitározni, érteni, ugye egy vagy sem. Tehát visszatérve akkor a kérdésed, ez volt a bevezető. <gül> 2009-ben a után kijöttünk el lemezzel, a címét nem mondom egyrészt, hogy sokan tudják, másrészt mert nem, nem hangzik túl szépen egy a rádióban. <gül> és hát eljött két év, ezzel a fiúk még inkább összerázódtak. Laciabban az időszakban nagyon önállóan írta a, a dalokat, és miután újabb és érdekesebb zenészekkel kerültek be a a, a csapatba, sokkal nagyobb teret engedett arra, hogy beleszóljon a, a, a zenébe, illetve többet hozzá tegyenek ez a történet. Ez, ez nem minős tenni akarok senkit a régi időszabban, hiszen mindenki nagyszerű zenész, és uh, tényleg nagyon sokat tett az akkori zenekarért, de ugyanakkor tény. Tehát uh, és ez így, így alakult, és hát két év alatt pedig hát még inkább összerázódtak, ugye eltelt két év azóta a óta, amit ugyan csak ők csináltak, jobban megismerték egymást, összebarátkoztak, megismerték egymás gondolatait, meg hát vannak most már azért ilyen emlékek, és hát elkezdtek szépen írogatni dalokat, és hát minden zenekarnál, amelyik azt gondolom, hogy, hogy prosperál működik, azért két évente illik kiönni annyi gondolata, hogy, hogy, hogy ki lehessen ezt adni egy album formájában. Na most eh, itt közben a gazdasági válság, meg ugye a zenének a, az ástrukturálása, struktúrálása, tehát gyakorlatilag a cd adások azok minimálisan csökkentek, és hát ebben kell egy nagyot alkotni, miközben ugye teszel, veszel, ennek kiadási oldala van, a bevételi oldal viszont csökkent. Tehát bementem az egyik lemezkiadónak, az irodába, vezetőjének az irodájába, és a falon voltak régi bakerit lemezek arany színben, és ilyen 150 ezer példányos megjegyzések voltak. Hát ez már nem így van. És most már nem is kell annyi az aranylemezhez, de <gül> el igen, sem igen. Érik azt a kis számot, igen. sajnos. Ugyanakkor viszont a munka ugyanaz, vagy, mert, vagy még több, mert egyre fejlődik a technika, és egyre több, tehát a maga, a ma nevezzük piac, megint szurkolói közeg, rajongói közeg, <kül> egyre igényesebb, hiszen egyre több minden dolggal találkozik. És hát nem lehet afelé elmenni, hogy valami, legalábbis a kis esetében, hogy valami silánnyal rukkoljunk elő, eleve azért, mert ugye nagyon tehát föl kell állnunk egy bizonyos helyzetből, másrésztről egy új irányzatot vettünk, és hát ezt be kell mutatnunk nekünk, hogy ez egy jó dolog. Tehát valaki azt mondja, hogy jó volt az első lemez, tök jó voltak rajta, jönnek a koncertek, nagyon szeretik, oké. Okay. Hát akkor most ez egyszerű fellángolás volt, hogy második és nekünk egy olyan dologgal kellett előrukkolni, ami meg talán még jobb volt. Tehát sok minden dologban vitatkozunk, beszélünk a zenekarra, egyetlen dologban szerintem mindenki egy házunk belül, ami egészen biztos, hogy most így hirtelen több minden dolog is eszeméldött, de mondjuk ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy egy, egy csak jót szabad kiadni. És hát erre fókuszáltunk folyamatosan. És uh, ugye itt volt egy, uh, ugye uh, elkezdtünk gondolkozni, mikor adjuk, mikor jön ki ez a lemez. Szó szóval volt már egy áprilisi, uh, kijövete erről is, de ott különböző, de nem volt még készen ez, azt gondolom. Tehát ezt így, ezt, ezt jól látták a fiúk. És uh, végigcsináltunk még különböző turnékat, voltunk külföldön itt a tamot, és egyszerűen annyira összeboronálta ezt az egész uh, dolgot, hogy egyszerűen nem volt mesemeket, ezt így, így csinálunk. Először úgy terveztük, hogy egy, uh, egy dupla lemez lesz. Ennek is, ha megint elmondanám, a történetét nagyon érdekes volt szerintem, és ez menedzseri oldalról is szerintem egy -e tanulságos másodnak, akik mégis a futás helyett gondolkoznak a menedzseri szakmán. <gül> Erdélyben játszottunk, és a Félsziget Fesztiválra tartottunk, ezt megelőzően két hétig a zenekar megkapta a szabadságát, most augusztusra beszélünk körülbelül. Ez azt jelenti, hogy annyi minden dolog történt ebben az esztendőben, hogy el kell engedni egyszerűen őket, mert egyszerűen nem lehet. Tehát a lovaknak is nélkül, nélkül, nélkül, nélkül tudni kell adni, meg ez, hogy ott van a család, és ugye neki is hatalmas köszönet tartozik minden egyes zenész, hogy ott, van, ott állnak a háttérben, és hát azért csak vannak család nyaralás, vagy gyerekek, stb., amikor még inkább kell fókuszálni azért az összetartásra, és hát elmentek. Ki a, a gyönyörű bírót, ugye aki a menedzser, aki ezt időszakot arra használta föl, az, hogy én, hogy egy érthető stratégiát összerakja, hogy oké, okay, eljutottunk ide, innen ho hova tovább, és merre menjünk. És ez nem csak úgy, hogy akkor most Erdély felé, hanem akkor egy ilyen teljes koncepciót, hogy, hogy mi a baj a zenekarral, tehát nekem szembesülnem ki olyan kritikák, olyan problémákkal, amiket a zenész mondjuk emocionálisan nem akar megélni, viszont nekem meg kell hozni a problémákat, és azt el kell mondanom, hogy itt nagy kuszaság van. Tehát, hogy itt, itt ilyen zenekkal, meg most hogy, most ki játszik, mit játszik, és én mondtam, hogy most itt ez elég. Tehát ez, ez, most régi sárga kis tehén vagyok, most ez hogyan ide, tehát, <coughs> hogy most ez komoly, vagy nem komoly. És akkor <coughs> gyakorlatilag egy két és fél uh, héten keresztül uh, ilyen kapcsolati rendszerbe kerültem ismét a meg különböző elők vettem, írogattam, számoltam, cselekvési terveket, üzleti terveket, nem tudom mennyire érdekes a hallgatók számára, de hát ezekbe belebonyolódtam. És amikor hazajöttek a fiúk, akkor emlékszem az RP, a basszusítársa megkérdezte, hogy, hogy mikor lesz legközelebb koncert, és mondtam ennél picit bonyolultabb lesz majd akkor, amit bőröbb mm. beszélni fogunk. És egy reggel 7 órakor találkoztunk, a próbateremnél indultunk Erdély felé. Én már tudtam, hogy egy nagy paksamitával mentem, hogy ezt még nem fog, egy reggel előtt még elmondani nekik. De olyan, olyan 9 óra körül már az belekeztünk, belekezdtünk, hogy bent a buszban, hogy helló srácok, következő van figyelmeteket kérném. Gyakorlatilag 4 órán keresztül folyamatosan beszéltem. <kül> Ami be benne volt, hogy, hogy az a hullám, hogy mit szeretné csinálni ebben a férém, és mutattam egy hullámot a kezemmel, hogy, hogy hogyan szeretném elérni azt, és milyen sorlataink lesznek, mikor szeretnék videóképet kihozni, mikor akarom gyakorlatilag napról napra a leosztva, hogy kinek mikor, mit kell megcsinálnia. Ez azért is fontos, mert ugye itt nem csak a zenekarról van szó, hanem a zenekar mögött nagyon sokan dolgoznak. Grafikusok, a keverők, hangtechnika, sok mindenki. Sokan baráti alapra, meg ugye beszéltünk arról, hogy ez nem egy nagy mennyiségű pénzösszegről van szó, és inkább egy szívesség szívességi szeretetről van szó. És hát nekik is más dolgaik vannak, amiből ugyancsak meg kell élni. Tehát lehet, hogy mögöttünk jövő zenekarnak mondjuk a keverőépnek akkor nem fog ráérni. És ezért akkor beszéltem bele, onnan indultam, és onnantól kezdve a felépíteni, hogy ha neki ezt a ez az időszak lesz a jó, hogy mikor e, tud velünk foglalkozni, visszafelé gondolkozva, melyik szám azon ami nem készült még el, e, melyik sáv hiányzik még ebből, ide hogy kell, és egyszerűen ez így föl volt így építve szépen. És hát a negyedik óra után megálltunk, és a, a az akkor békén hagytam őket egy kicsit, elmentünk akkor egy kicsit sétálni. És akkor, amikor visszültek az autóba, akkor láttam hogy meg a többieken is, hogy hát ez egy emberi munka volt, és hogy ezt ők azt mondják, ezt így kell csinálni, és csak ezt csináljuk így. És a következő négy óra pedig arról szólt, hogy egész véletlenül, és ezt köszönöm Isten, hogy megadattad nekem, hogy ez egyik fiú elhozta a korábbi felvételt, egy ilyen demo felvételt, a, a lemez akkor azt hiszem 14 6 daláról, mert korábban felvett a, a Laci, hogy a, a zenésze meghallgassák, véleményt alkothassanak, mit tesznek hozzá, stb. És nem volt megbeszél hogy el, elkezd hozni, és hogy ez nem lett volna, akkor gyakorlatilag ez egy teljesen... Kidobott négy óra lett volna. Ha esetleg hosszú, hogy nyugodtan szóljatok egyébként, hogy állítsatok le. De és akkor végigmentünk akkor a dalokon. És nagyon sok tétel felmerült, hogy, hogy, hogy ez komoly dal mennyire illik a kistény világához, merre akarunk menni, viszont ez komoly dal nagyon, és akkor ez elrontja az egyik a másikat, milyen sorrendek legyenek. És gyakorlatilag arra jöttünk rá, hogy két típusú dal dalunk van, az egyik azok rendkívül viccesek, és nagyon jó pofák, és picit idézik a Régi Kisteinek a világát, ugyanakkor már új, új hangszerlése, gondolatiságban is, illetve vannak azok a dalok, amik, amik komolyak, ugye ezt van, már hallhatátok például, az ezt is elviszem magam, hogy amit virág versére dolgoztak együtt Laciék, és egyszerűen ezek, gyakorlatilag ez a kettőt egymást, ez egy ilyen bohóc szál áll az egész és akkor kitaláltuk azt, hogy, hogy ugyanakkor lehetne akár egy dupla albumot kiadni, hiszen ez, ez már annyi dalunk van már ilyen dobozban lévő, amit egyszerűen ki lehetne hozni. És akkor itt mindenki halál volt, megoldást találtuk, fölírtuk a sorrendeket, és akkor megbeszéltük ki micsoda, és mindenki halál Volt boldog. Annyira boldogok voltunk, hogy amikor megérkeztük a Félsziget Fesztiválra, akkor a, a sajtó, aki egyébként nagyon érdekes volt, hogy Erdélyben ö, hihetetlen ö, koncertet éltünk meg, itt egy záróért hagyd mondjak, én magam is éltem még ilyet át, hogy amikor már lejönnénk a színpadra és húzogatjuk ki, mert ki vannak húzva dugók, már a hangszerek dugói, ö, több ezer ember ott áll, és énekel. És nem szállj a gyereket, hanem a rendes dalainkat, amiket mostában játszunk. És, aztán, és tapsolnak, és olyan emocionális érzés volt ez, ez fantasztikus. Szóval ott a sajtónak ott már bejelentett Laci hirtelen, amikor nem is kellett volna, hogy hát akkor dupla lemezünk lesz. Tehát ez olyan <gül> dolog, amit te is mondtál hogy mit beszélünk meg. És akkor ezt szerint kezdtünk el akkor dolgozni, de hát megcsúsztunk a dolgokkal, mert Laciban számomra ami nagyon pozitív, amit én nagyon kedvelek és elismerek, az az, hogy, hogy hihetetlen profi. Tehát olyan szinten profi, hogy a gondolkodása kőkemény. Tehát, hogyha ő aztán valamit meg akar csinálni, azt Adi nem hagyja, addig üti veri, amíg abból a legjobb nem fog kialakulni. És hogy újabb gondotok jöttek egy számon belül, újabb sávok jöttek, egy újabb női hang, egy újabb e, e, e, gitárfeljáték, egy, és egyszerűen ezt elcsúsztunk. De nem is kellett egyébként sietni, mert mint ugye mondtam, hogy november 10 én volt egy koncertünk, azt elengedtük, hogy menje maga útján. Ennek akkor kell kijönnie, amikor, amikor tényleg teljesen elemben vannak a, a, a minden, ugye a csillagok összeállnak. És ez most jött el, gyakorlatilag most ez egy ilyen bejelentés akkor itt nálatok, hogy december 3-ától kapható lesz a boltokban a Kistein album, de ezt megelőzően és erről majd beszélünk majd később, december 1-én lesz egy levezutó koncertünk, amit majd kettő meg meglátjátok, hogy hol lesz majd, és ott akkor már kézbe kaphatjátok már a, a Lenaszt. Most a CD fedlapja, vagy nem tudom ennek mi a uh -huh. szakszava, Legyön tulajdonképpen fedlap. Fel, felkerült a, a Facebookra, a borítóról, vagy az egész ilyen koncepcióról, hogy már kicsit ezen a produceri esten is ezt a nyulas uh -huh. grafikai dolgot, ezt viszitek ilyen. tovább most is. Tehát nekem menedzserként nem az a dolgom, hogy értékeljem azt, hogy egy művész mit akar, hogy jó-e az, amit csinál, vagy sem, hanem inkább kiszolgálni, hogy az ő gondolkodása az minél értékesebb, mennyi más kapjon. A Kistein megelőző időszakban is a nyúl többször felmerült már, mint ikon, <gül> ikonos állat. Ugye itt a nyúlpinyóra is beszélhetünk, és sok minden másról. <kül> Egyszer Laci vonzódik a nyulakhoz. Most ezt remélem érték félre a, a kezes hallgatók. Tehát e, e, szerető nyulakat. És, és a, nyúl egy kedves állat. És most ezen a mergen este is ugye bemutattam ott több mindenkit. Többek között a grafikusunkat, Vas Dávidot is, aki e, egy egy, egy fantasztikus gondolkodású fiú, ugyancsak, gyakorlatilag mindenki, a körülöttünk van egyébként egy fantasztikus gondolkodás, saját szerintem rendkívüli ember. És ez engem, mint menedzsert, aki persze nem lehetek ilyen szaktekintély, mint ők, de hogy, hogy engem ez inspirál. És, és egyszerűen ugyanúgy, mint ahogy nem szólok bele a grafikusnak a munkájába, mert nem értek hozzá, ők is megbíznak benne, és akkor nem szólnak be az én munkámba aki ezt az egészet, hangulatból, tudásból, érzékből felügyeli, az meg a Laci. <kül> Tehát ez a Laci és a Dávidnak a közös szüleménye volt, és persze az a zenekar is látta ezt, és Jóvájta és egyszer közösen hozták meg a lemezborítónak az ötletét, ami ez jövő héten ki fog derülni, ami azt fogja kommunikálni, hogy bennünk lévő egy olyan személyiséget, állatot is rejt maga az ember, amit vagy elő kell hozni, vagy nem kell előhozni és a, az egész gyakorlatilag erre a, a grafikára épül ma. Egyébként valóban is köszönöm szépen Csengő, hogy ezt elmondtad a Facebook oldalunkon, eh, rám tudtok menni. Ott már a grafika visszaköszön, hogy milyen típusú lesz majd maga a, a, a lemez grafikája is. Tehát nem csak egy fényképet oda teszünk, a hello, meg bóckodunk mindenféle öltözékben, hanem egyszerűen ezek komoly dolgok gondoljuk, és egyszerűen szeretnénk, hogyha az egész megjelenés is ezt sugallaná. Ott látni fogjátok egyébként majd az új kis tehén lógót is, ami ugyancsak az arcot váltáshoz hogy ezzel is próbáljuk azért a profizmust valamilyen szinten <coughs> fokozni, és az egész lógó, a betűtípusok, mind-mind-mind egy olyan egységes arcot próbálunk meg kihozni, ami a zenéhez méltó lesz, és ami könnyebben fogja majd a teljes képet megadni www.facebook.com itt uh, találjátok meg a zenekart és a CD fedlapját, ahogyan én fogalmaztam, és mindenféle információt, figyeljétek a Facebook oldalt, mert a lemezbemutató koncert is akkor ezek szerint hamarosan kikerül. Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy ha szeretnénk Jó, még meghallgatni a te kedvenc dalodat a lemezről, akkor most el kell, hogy köszönjünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Én köszönöm, és még egyszer, szerenése, hogy tenapi nap nem sikerült. Sziasztok! Örülök, hogy sikerült ma bepótolni. Akkor még hallgassuk meg Gyuri számát a lemezről. Ez a hármas track lett, és a címe pedig Ha sírok a kis tehén zenekartól. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Ha a szememből a levet Aki ez a nevet Az biztosan nem szeret A zsírdok Testemet hagyja kell a zsírd Lassan pufod fel a fejem Sem törődik senkivel előtt A talált könnyek osztály Előtt van egy motokrosszpálya A szóngyak uruloké Bukanó van az elejé A talált könnyek osztály Ahol van egy motokrosszpálya Nyajja fel a könnyeken Bukóval a fején a sírök. Lenge demo levet, rocky az a neved. Neved, biztosan nem szeret A síró, a síró, a Lasson, pufod fel a a a a Nem törődik senki vele. Nem akarok megfelelni, sem az anyámnak, az apámnak, sem a festet hajú nőnek, sem a mocskoszályú taxis a nem akarok megfelelni, a társadalmi imának, sem a nőmnek, szeretőmnek, sem a gyilkos göknek. Semmilyen elvárásnak, senkinek, aki megfelelő Csak el akarok késni, el akarok veszni, lemaradni végre Nem feszállni semmilyen gépre, olyan szeretnék lenni, mint én Fennmaradni a víztakó, visszafordulni még A nyára légy, a nyára légy, a nyára a nyára Kids and never